Namo dasse Bhagavato Arhato Sama Sambuddhase Namo dasse Bhagavato Arahato, Sama Sambuddhase Namo dasse Bhagavato Arahato, Sama Sambuddhase Iti biso Araham Samma Sambuddo Vinja Charana Sampannva Sugato Lokavidu Anutaro Purisadham Masarati Sattadeva Manusanang Budho Bhagava Ti Swakato Bhagavata dhammo Sanditiko Akaliko hibasi ko Pachatang ko pačatang ve ditambo supatipanno bhagavato saava kasango ujupatipanno bhagavato Savaka kasango nyaye patipanno bhagavato saava kasango samici patipanno bhagavato saava kasango jediná čtárípurisa Purisa neáctapurisa pugala, bhagavato sahava Ahuneyo, pahuneyo, ahu nejyo, anjali karanio, anuttarang punyaketang lokasa, tihewang buddhang sarantanang dhamang sanggang cahikawo. Slyšíme všichni vzádu? Minulý týden jsme v rámci úvodu vysvětlili několik základních konceptů, které jsou důležité k pochopení našeho textu. Je to koncept takovosti, což je základní koncept pro pochopení celé, celého severního buddhismu. Takovost jsme vysvětlili, obsahuje vše. Takovost ve stavu bytostí se nazývá Luno tatagati. Hm? To jsme vysvětlili též jako koncept. Další koncept jsme vysvětlili koncept základního vědomí. Tyto tři, vlastně pochopení tohoto textu, se točí kolem originálního pochopení těchto tří kon základních konceptů, které jsou jež pochopení je nezbytné pro pochopení cesty bodhisatů. Cesty bodhisatů, tedy cesty k dosažení budhovství, což je ultimum bonum, nebo to nejvyšší štěstí, které my, bytosti, můžeme dosáhnout štěstí, plného probuzení. E, začali jsme vlastně jenom první větou celým svým tělem a myslí uchyluji se pod ochranu triklenotu. E, v základním buddhismu v Abidarmě objekt víry se vysvětluje jako osm objektů, kterým se, kterým se říká vatu, osm objektů víry. Jestliže věříme v těchto osm objektů, věříme v pravdu budova učení. Kterých osm? První tři jsou stejné, které jsou dané zde, to je Buddha, Buddha, zmínil jsem se, myslím, posledně, je vysvětlován v písmu základního buddhismu buď jako učitel, který poznal cestu, probudil se vůči pravdě cesty, plně ji pochopil a učí Všem, kteří jsou schopni tuto cestu pochopit, jakou cestu, cestu k odstranění, utrpení bytostí, cestu k odstranění, duchovního utrpení bytostí. Dále též, jak jsem se zmínil, buda je v některých i v některých písmech základního buddhismu představován jako princip. I například v Máhatou Padasuta je výrok kdo vidí budhu, ten vidí darmu, kdo vidí darmu, ten vidí budhu. Čili Buda se stává i v základním buddhismu stělesnění dármy, to je důležité pro pochopení našeho textu, též dárma, jak studenti buddhismu ví, má mnoho-mnoho významů. Nejdůležitější základní význam darmy je to, co drží vlastní podstatu. Hm? Svabhávam dárajaty a to, co je mírou věcí. Tento význam máme tež zde, budeme o tom mluvit. A e, dále Sangha. Hm? Sangha, e, Buddha ukazuje cestu, Dharma je cesta a e, Sangha je společenství těch, který se vůči pravdě cesty probudili a přímo ji poznali. Dále, objekt víry jsou, je pět agregátů existence v minulosti, pět agregátů existence v přítomnosti, pět agregátů existence v budoucnosti. Pět agregátů existence, což je tělesnost, pocity, vnímání, faktory vůle nebo formace vůle a vědomí. Toto jsou složky existence bytostí. Kromě nich my, bytosti ve světě, podle budova učení, nic těchto pět agregátů. Existence vzniká na základě důvodu a příčin v minulosti. Vzniká na základě důvodu a příčin v současnosti bude vznikat na základě důvodu a příčin v eh, Budoucnosti, pokud tyto důvody a příčiny budou existovat. Ten, kdo věří v buddhismu, v pravdu buddhova učení, věří v pravdu eh, eh, těchto principů. Tyto principy se nazývají souvislé vznikání. Souvislé vznikání je eh, tedy sedma, sedmý objekt, Osmý objekt víry jsou pak jednotlivé body budova učení ve třech koších učení, které vedou ke stavu probuzení, k, vedou k disciplíně nutné ke stavu probuzení. Bez disciplíny stav probuzení nemůže existovat. A disciplína je disciplína morality, disciplína koncentrace a disciplína moudrosti. Toto jsou, je tedy osm bodů nebo osm objektů víry v základním buddhismu. Zde mluvíme o buddhismu, severním buddhismu, který zdůrazňuje cestu bodhisatvů. V tomto buddhismu objekty víry máme pouze čtyři. A to je takovost. Tako, synonym takovosti je prázdnota. Synonym takovosti je eh, bhuta artata, to znamená opravdový Stav věcí synonym takovosti je tež dharma tělo dármy je tež dharma ta to je stav věcí tak jak je, je má mnoho synonymů a cesta bodisatu jak jsem vysvětloval, je právě cesta poznání takovosti, jakožto jediné veličiny, kterou ve světě poznáváme. nejenom ve světě, i nad svět. A symboly této takovosti právě je Buddha, Dharma a Sangha. A e, teď podíváme se na text, jak je to podáno. E, Za prvé klaním se Budhovi. E, v překladu je to trochu jinak, e, poradí. E, já e, jsem to radil trochu jinak. Ale e, klaním se Budhovi ochránci světa, chránci světa ve smyslu toho, který buda je ten, který vede svět, který chrání svět tím, že ho vede na druhou stranu ze strany. Nevědomosti do strany poznání. Nevědomost je základ pout, poznání je základ vysvobození. A Buddha je ten, který chrání svět poznáním osvobození. Obdařeným velkým soucítěním. Na základě velkého soucitu právě Buddha ochraňuje svět. Ochraňuje svět, jak uvidíme, ochraňuje svět tím, že ukazuje právě. co vlastně svět znamená. To je vel, velký, jeho velký soucit. Vševědoucím, vševědoucímu Budha oproti arahatům, hm? oproti těm, kteří dosáhli čistoty vědomí. Je nejen ten, který dosáhl čistoty vědomí, dosáhl též vševědu, stavu vševědomosti. Stavu vše vědomosti. Stav vše vědomosti znamená poznání všech fenoménů ve světě i na svět, tak jak opravdu jsou. A všude přítomnému. Zde přicházíme k, k pochopení budhy ve smyslu takovosti, jelikož budha stojí pro tělo pravdy a tělo pravdy je všude všude prítomné, tež Buda je všudy prítomný, který koná vznešené činy ve všech deseti směrech. V podstatě tato oslava Budhy, nebo klanění se Budhy, je klanění se jeho činům činům tělesným. Čin tělesný je právě jeho všudy přítomnost, která patří do konceptu třítěl buddhy, který nacházíme v pozdějším buddhismu. Vše vědomost, a všude přítomnost budy se právě vysvětluje na základě tří těl budhy. Opravdové tělo budhy. Tomu se říká, jak už jsem se zmínil. Tomu se říká tělo dármy. Buda a dárma jsou od sebe nerozlišní. A toto tělo dármy se projevuje. Eh, se projevuje jako užitkové tělo ve světě a jako vytvořené tělo. Užitkové tělo je to tělo, které vidí, které můžeme poznat, jestliže dosáhneme hlubších stavů meditace. A to takzvané stvořené tělo, je to tělo historického budhy, které bylo obdáveno 32 znaky. Perfekce 80. s znaky perfekce. Je to perfektní tělo, které odpovídá praxi perfektních činů, kterých Buddha dosáhl na základě praxe dokonalostí. Šesti dokonalostí. Praxe nebo deseti dokonalostí, praxe dokonalostí, je právě praxe bodysatů, kterou dosahují stav budovství, stav plného probuzení. Plného probuzení ve smyslu probuzení společně se všemi bytostmi. Tedy neduálního probuzení. Jaká je praxe Buddhů, praxe Bodhisatů? Je rozšíření objektu. Rozšíření objektu tohoto, této omezené tělesnosti na neomezenou tělesnost, rozšíření pocitů, které máme na neomezené pocity, rozšíření vnímání na neomezené vnímání, rozšíření faktoru vůle na neomezené faktory vůle, rozšíření vědomí, hlavně vědomí, které je základ všeho, co poznáváme, na neomezené vědomí. Rozšíření pojmu světa na nekonečné světy, rozšíření pojmu bytosti na nekonečné bytosti, rozšíření pojmu darmy i soucen na nekonečná jisoucna. V tom právě spočívá vševědoucnost a všudy přítomnost Buddhů, což je cíl bodhisatovské cesty. Čili eh, koná nejvznešenější činy. Kdo koná nejvznešenější činy? Právě eh, vytvořené tělo a eh, tělo, užitkové tělo. Tělo darmi, jelikož je eh, neměné, je právě základem těchto činů. A tělo darmy, které je neměné, které je princip, které je takovost, může konat vznešené činy právě na základě těla užitkového a těla stvořeného, které je od těla darmy nerozlučné. Toto je koncept základní koncept velkého vozu neboli vozu, který převádí nejenom, Individua, ale všechny bytosti na druhou stranu. Já nebudu se zabývat příliš mnoho e, touto úvodní částí, jinak se nedostaneme dál. E, dá se pochopit, toto uctívání buddhy jako uctívání jeho činů, jeho vševědoucnost a jeho, jeho vševědoucnost patří vlastně činům nebo karmě jeho vědomí. A právě na základě tohoto vědomí může konat může konat eh, ty nejvznešenější činy. Čili to je oslava, eh, dá se říci, eh, působení budhy vědomím. Budha působí vědomím tím, že je má vševědomí a díky vševědomí může konat ty nejvznešenější činy. Dále je aspekt všudy přítomnosti. Všud, všude přítomnost je, je podstata jeho těla. Díky této podstate jeho těla, jestli je všudy přítomné, může konat perfektní činitelem. A dále ochránce světa se soucitem, díky jeho soucitu může perfektním způsobem přednášet darmu za účelem vedení bytostí tmy ke světlu. To je právě oslava jeho činnosti mluvou. Čili máme tři druhy činnosti, činnost vědomým, který, která, tato činnost je základ činnosti eh, tělem a činnosti mluvou. Tyto eh, tři druhy činnosti dosahují perfekci a plné naplnění ve stavu budhovství. A toto, takto je buda chápán. Nejenom náš Buda, ale Buda ve všech směrech. Ale důraz zde máme na tělo Budhy, které je stvořené a tělo Budhy, které je užitkové. Tělo darmy. je vlastně oslava těla darmy je vlastně druhá část. Za druhé, klaním se dármě. která má charakter podstaty jeho těla, podstaty jeho těla, což je, co je podstata jeho těla Budhy? Podstata těla Budhy je právě tělo dármy. Čili zde se jedná o oslavu těla dharmy budhy, klanění se dharma jakožto eh, dharma kája jakožto tělo eh, tělo tělu dharmy, které je od budovství eh, neodlišitelné. A toto tělo dharmy je podstatou jeho eh, stvořeného těla a jeho užitkového těla. Třeba podotknout, že v základním buddhismu stav věcí tak, jak je, dharmata, nebo dharma stity, znamená především co? Znamená především souvislé vznikání. V základním buddhismu souvislé vznikání a stav věcí tak, jak je, jsou synonýma. Zde získává dharmata ta dimenzi, jinou dimenzi, jak už jsme řekli, dimenzi takovosti. Dimenci opravdového stavu věcí, jak je, což je stav prázdnoty. Na základě stavu prázdnoty poznáváme všechny jevy. Kdyby nebyla prázdnota, poznání jevu by bylo nemožné. Proč? Protože Jestliže kdyby jevy měly neměnou podstatu, nemohli by se měnit. A vše, co poznáváme ve světě, je vlastně změna. A ta změna je na základě důvodů a příčin. Tyto důvody a příčiny, ať jsme si toho vědomí nebo ne, dávají smysl. Pouze za předpokladu, že vznikají a zanikají v každém momentu vědomí. Toto je stav existence ve světě. Vznikání a zanikání všech fenoménů vědomí na základě důvodu a příčin. Třeba si to uvědomit. Tento stav se tedy nazývá dharmata, opravdový stav věcí. Tento stav se nazývá dharmastity, to znamená stav věcí tak, jak stojí. V původním buddhismu, nebo v, v základním buddhismu, je zásada, která existuje ve všech buddhismech, nejprve pube dama, titi pače nibána nánam. My můžeme poznat jenom to, co je na svět, tedy nirvána, za předpokladu, že poznáváme, poznáme stav věcí tak, jak opravdu jsou. Tedy nejprve poznání stavu věcí tak, jak opravdu jsou, pak poznání nirvány. Teď stav věcí tak, jak opravdu jsou, to je právě dharmata, dharmastity. Zde darmata, darmastity, neznamená nic jiného než takovost. Proč takovost? Protože vše, co poznáváme, je právě předpokládá prázdnotu. Jestliže něco ve světě stojí, pak to nemůžeme poznat, protože poznání je proces. Ale to, co právě umožňuje tento proces, to stojí. A tomu se říká takovost. A takovost v tomto smyslu je základem všech jevů světských i nadsvětských. Jevy nadsvětské jsou ty jevy, které nejsou ve stavu vznikání a zanikání v každém momentě vědomí na základě příčin a důvodů. Tedy eh, dharma jako takovost existuje ve všech, ve všech věcech. Zatímco eh, souvislé vznikání existuje pouze eh, ve světě. A poznání takovosti je předpokladem, stavu budovství, který je definován, jak už jsme viděli, stavem vševědomí, stavem všudy přítomnosti. Tento stav je možný a realizovatelný pouze na základě poznání takovosti, jež je základem všech jevů. Jež je základem všech jevu a Jež je opravdovost všech jevu. Takovost a bhuta artha opravdovost všech jevu, jsou synonimy v Mahajánovém pojetí. v pojetí toho buddhismu, který vysvětluje stav budovství a cestu k němu. A aby jsme skončili rychle, za třetí uchylují se pod ochranu společenství těch, který jí skutečně pěstují. Pěstují co? Který skutečně pěstují v tomto smyslu, který skutečně pěstují eh, takovost. Eh, ať eh, z hlediska učení bodysatvu, ať eh, se jedná o šrávak a postuchače, který dosahují stavu a rádství, ať se jedná o budhy pro sebe, ať se jedná o bodhisatvy všichni dosáhnou probuzení na základě principu takovosti. Jak už jsem se zmínil, takovost je synonym prázdnoty a poznání souvislého vznikání jako prázdnota je poznání, je předpoklad poznání toho, co je nad důvody a příčiny, ačkoliv důvody a příčiny vedou k tomuto stavu. Opravdová sanga v buddhismu. Znamená, neznamená eh, sanga obyčejných lidí, ale znamená sanga těch, kteří přímo ne eh, pouze kognitivně, ale přímo poznali eh, objekt, jestli se to dá nazvat objektem, objekt probuzení. Ať Chápán jako Nirvana, či chápán jako takovost ve hm? smyslu e, dosažení budhoství. Bez přímého poznání objektu osvobození nestáváme se členy vlastně sangy. Sangha je ária Sangha. Ale zde máme e, rozšíření sangy e, ve smyslu, že kdo se stává opravdovým bodhisattvou? Ten, který přímo poznal takovost. Ten, kdo přímo poznal takovost, se stává bodhisattva, který je dalo by se říci, který je neodlučitelný od cesty. Stejně tak, jako ten, který poznal nirvánu jako objekt, je neodlučitelný od cesty k nirváně. A ať dělá, co dělá, nakonec s nirvánou splině, Stejně tak ten, který bezprostředně poznal takovost, musí též postupem času je neodvratitelný od stavu budoucnosti. A jak skutečně, eh, skutečně pěstovat, to je vlastně eh, vysvětlení hm, tohoto traktátu. Aby jsme skutečně eh, pěstovali eh, cestu nebo skutečně kultivovali cestu. Eh, Traktát dává k tomu návod nejprve poznat správný názor založen na správné víře Zatímco základní budismus základní buddhismu, jestliže učíme darmu, většinou učíme, Eh, abidarmické koncepty, které jsou s darmou spojené, v tomto pojetí víry, víra je předpoklad príjmutí takovosti. Eh, jelikož takovost se nedá je něco, co se nedá, jak budeme, jak text vysvětluje, je takovost, je něco, co se nedá poznat na základě slov, je to něco, co je, co je nevysvětlitelné, nevíadřitelné slovy. Začínáme vlastně cestu k takovosti, vyzvednutím nebo povznešením se na víru v takovost. Proto tento traktát se nazývá traktát o probuzení víru v Mahajány. Mahajánu. Mahajána je založená na koncept, na právě na konceptu takovosti, opravdového stavu věcí. Jak už jsem se zmínil, v základním buddhismu ten dopraktikuje podle základního buddhismu, pozná svět tak, jak je, jako souvislé vznikání, souvislé vznikání čeho? Souvislé vznikání opravdových elementů naší existence, pět agregátů, dvanáct sfér poznání, osmnáct, Elementů, poznání hm? a tak dále. To jsou opravdové objekty našeho poznání ve světě. Tyto objekty poznání, jestliže poznáme, poznáme je, že je v, jako souvislé vznikání. Jestliže poznáme jako souvislé vznikání, poznáme tež že toto souvislé vznikání je ve stavu stálé změny. Stálé změny znamená změny v každém momentu vědomí. Tato eh, změna v každém momentu vědomí eh, ovšem, jak uvidíme na základě tohoto traktátu, není ovšem je neodlučitelná od stavu takovosti. A tento stav takovosti, jak, už jsem se zmínil, jak jsme se už zmínili, v nás bytostech se, je nic jiného než lůnota tágaty, která který, každá bytost, ať si je toho vědomá nebo není, v sobě nese. Čili eh, tento poklad nezměrných cností, ještě je dárma, da, je oceán. Oceán, co, co je oceán? Oceán není nic jiného než ten stav, ve kterým se nacházíme. Stav eh, eh, důvodu a příčin. To je náš oceán. Tento stav důvodu a příčin, to je. Ať jsme si to vědomí, či ne, to je stav našeho vědomí okem, našeho vědomí uchem, našeho vědomí nosem, našeho vědomí jazykem, našeho vědomí tělem, našeho vědomí duchem. Toto je oceán důvodu a příčin. Tento oceán důvodu a příčin ve smyslu takovosti se stává pokladem nezměrných cností. Proč se stává pokladem nezměrných cností? Protože existuje v každém z nás ve stavu lůna, tathágaty, ve stavu ve stavu darma, Dharma kaji, těle těla dármy ve stavu vznikání a zanikání. Toto tělo darmy ve stavu vznikání a zanikání, ačkoliv se nachází v bytostech ve stavu utrpení, toto utrpení je neodlišitelné od takovosti samotné. Jestliže, toto, jestliže to takto poznáme, stává se eh, oceán takovosti, což není nic jiného než vše, co eh, můžeme chápat, stává se pokladem nezměrných cností. Ne, nezměrné cnosti právě pocházejí z, z základu takovosti zná v nás ve formě lůna tatágatu. A ten ve smyslu traktátu, ten, kdo, kdo toto realizoval, ne jen Ne jen kognitivně, ale přímo ten vlastně skutečně pěstuje. Ten eh, eh, skutečně pěstuje ve smyslu, že eh, eh, může dosáhnout toho nejvyššího stavu, stavovství. Eh, jak Studenti buddhisti, buddhismu asi vědí, v buddhismu mluvíme o, o třech vozech, které vedou do stavu osvobození. Vůz posluchačů, vůz budhu pro sebe a vůz bodhisatů. V jiném poj pojetí, které nacházíme v severním buddhismu, obzvláště e, Lotus, Lotusové sutře. Hm? všechny cesty nakonec vedou k budhovství, ne, budhovství, jak už jsme se zmínili, je opravdový stav věcí. Čili e, i cesta e, Arahatu i cesta budhů pro sebe v konečném pojetí vede na konec. Je jenom prostředek k dosažení cesty. Jako konečného konce cesty, což je stav budovství. Čili v buddhismu máme tyto dva koncepty. Buď koncept budovství jako Absolutního konečného stavu nebo tři cesty. Všechny tyto tři cesty vedou ke stavu osvobození. Ovšem stav osvobození jako nejvyšší stav, absolutní stav, je stav budoucnosti. Náš traktát, o kterém budeme mluvit, se spíše přiklání k cestě budovství, jako, jako všem jiným cestám, jako ty cesty, které vedou do stavu budovství, jakožto toho nejvyššího a opravdového stavu. Teď Vše, co buddha nebo bodhisattva nebo ten, kdo opravdu kultivuje, dělá, to dělá na, na základě pádných důvodů, na základě důvodu, které prospívají jemu i prospívají druhým. Proto důvod uctívání. Kéž se tímto uctíváním bytosti zbaví všech pochyb, pochyby o čem? To uvidíme dál. Pochyby o tom, že vše, co poznáváme, vše, co máme, vše, co je, není nic jiného než tohleto vědomí bytosti. To je objekt víry, víry v takovost. Toto vědomí bytostí a takovost je v pojmu traktátu jediná veličina. Jiná veličina neexistuje. A toto vědomí bytostí jakožto jediná veličina, má, eh, má dva aspekty, aspekt vědomí, které vzniká a zaniká, aspekt vědomí ve smyslu takovosti a eh, má tři velikosti, velikost podstaty, velikost vlastností podstaty a velikost použití. Traktát je sepsán v tomto smyslu, aby, se, aby jsme se my, bytosti, zbavili pochyb o tom, že naše vědomí je vše, je základ našeho utrpení, je i základ veškerých, veškerých eh, eh, kladných i záporných věcích, které poznáváme, je základ našeho štěstí i našeho utrpení, je základ našeho, našich pout i našeho vysvobození. A pouta pochází z čeho? Pouta pochází dle buddhismu, pochází z jáství. Jáství pochází z lpění. Z lpění na sobě, na osobách a pění na věcech. Čili kež tímto uctíváním se pitosti bytosti zbaví všech pochyb, zanechají veškerého lpění. Dle buddhistického učení Nesprávné názory, když mají svůj základ nevědomosti, právě pocházejí z lpění. Bez lpění nemůžou být nesprávné názory. A právě na základě lpění existuje ego jáství. Bez stavu lpění neexistuje jáství. Bez stavu jástry existuje co? Existuje stav vysvobození. A tento stav vysvobození ve smyslu traktátu, jeho nejsnadnější cesta k vysvobození, je právě pochopení vědomí, vědomí bytostí i se všem utrpením, a s nečistotou, které bytosti v sobě nesí, nosí, není nic jiného než eh, takovost, než eh, opravdové soucno, než eh, stav věcí tak, jak jsou, než. Eh, než tělo dharmy. Aby v nich vystala víra v Mahajánu, Mahajána, jak uvidíme v tomto traktátu, neznamená něco, co oponuje něčemu druhému, Mahayana znamená nic jiného, než toto velký vůz tohoto vědomí bytosti. Vědomí bytosti je Mahayana. A toto vědomí bytosti je to, co obsahuje jak jednotu světa, tak i jeho rozličnost. Čili vědomí bytosti je neoddelitelné od takovosti. A vědomí bytosti můžeme pozorovat, můžeme zkoumat buď z hlediska stavu zašpinění, což dělá škola Čitamátrata, pouhého vědomí, neboli škola, která vysvětluje všechny fenomény, které poznáváme jako fenomény vědomí. Vědomí bytostí možno chápat tež z hlediska budovství, tak jak je to děláno třeba v Číně ve škole Avatamsaka, Chvájen. A vědomí je možno chápat též jako vše, co eh, možno poznat, ať čisté, tak nečisté. A toto je eh, přístup tohoto traktátu. Vědomí se stává absolutní v tom, že obsahuje všechny soucna, ať čistá či nečistá, ve smyslu takovosti. A toto vědomí má princip totality. Totality ve smyslu, že Veškeré jeho složky se navzájem doplňují a navzájem prolínají. Toto je učení tohoto traktátu. E... Aby v nich vystala. E... Kéž tímto uctíváním bytost se, bytosti zbaví všech pochyb, ponechají veškerou pění, aby v nich vystala správná víra v Mahajánu a kontinuita buddhovství Budha Gotra. Hm? Co znamená Gotra? Gotra, je, e, e, gotra znamená vlastně rod. Rod buddhovství. Rod buddhovství. Rod je vysvětlován v písmu buddhismu jako co? Jako dhatu. dhatu to znamená element. Dle učení například yoga čara Ať si přejeme kultivovat cestu Borisatu, či nepřejeme kultivovat cestu Borisatu, jestliže máme v sobě semena této cesty, což jsou elementy této cesty, základy této cesty, element ve smyslu dhátu má dva významy. Za prvé dátu znamená, znamená element za, za druhé znamená důvod. Tedy dosáhneme stavu arahatství, dosáhneme stavu budovství, dosáhneme stavu budovství pro sebe, jestliže máme k tomu příčiny. A tyto příčiny ves, není nic jiného, než eh, semena semena chování a semena poznání v našem vědomí. Jestliže v našem vědomí máme semena chování a semena poznání a Rahatu jsme preddolčeni k cestě a Rahatu. Jestliže tyto semena nemáme, pak k této cestě předurčení nebudeme. Stejně tak cesta bodhisatvu. Teď, aby jsme, se, aby jsme dosáhli cesty bodhisatvu, musíme v sobě mít semena činění bodhisatvu a semena znalosti bodhisatvu. Ty jsou buď naučené, nebo vrozené. Jestliže jsou vrozené, nebudou se měnit. Jestliže jsou naučené, můžou se změnit. Kontinuita budovství se trvala bez přerušení. Kontinuita budovství se trvala, aby... Eh, Bytosti dosáhly stavu budovství, musí v sobě mít tedy semena chování budvu bodhisatů a semena znalosti bodhisatů. A tyto semena chování bodhisatů a znalosti bodhisatů tento traktát, tedy autor tohoto traktátu, uctívá budvu, dharmu a sangu za účelem v tom smyslu, jak jsme vysvětlili, to budha, především jakožto stvořené tělo a Užitkové tělo, darma, jakožto darmakája a společenství, jakožto společenství těch, který eh, eh, eh, přímo poznali princip takovosti. Jestliže eh, eh, uctíváme trojitý kleno v tomto smyslu, pak kontinuita budovství se trvá bez přerušení. Čili, jak už jsem vysvětlil, objekty víry máme čtyři. Takovost, Buddha, Dharma, Sangha. Takovost je základ pochopení buddy, Pochopení Budhy, jakožto to těla stvořeného a těla užitkového na základě těla dharmy. Tělo dharmy je opravdové tělo budhy. A ten, kdo poznal toto opravdové tělo budhy, ten se stává členem vznešené sangy. A vznešená sanga v tomto smyslu pak je ta sanga, která je zodpovědná za to, aby kontinuita budovství se trvala bez prerušení. Uvedení traktátu. Tato víra pojednává o učení, které v nás může Probudit kořen víry v Mahajánu a proto je třeba jej objasňovat. Kořen překládá slovo Indria. A Indria znamená schopnost neboli základ růstu. Aby jsme dosáhli stavu probuzení, potřebujeme pět, základních pozitivních schopností. Schopnost, které znamená, mluvíme o schopnosti, jakožto oko má schopnost vidění, ucho má schopnost slyšení. Abychom dosáhli stavu probuzení, potřebujeme schopnost, neboli koren, čeho? Koren víry, kohen eh, eh, neboli schopnost, schopnost a kohen zde je synonymum. Potřebujeme kohen víry. Víra je základ. Jestliže máme víru, prak praktikujeme co? Praktikujeme úsilí, což je další koren, praktikujeme eh, meditaci, koncentraci, což je další koren, probuzení, praktikujeme eh, uvědoměnost, neboli moudrost, což je další koren, probuzení a to vše praktikujeme, jelikož máme víru, to vše praktikujeme na základě smrti, na základě eh, uvědomění. Teď můžeme mít můžeme mít tyto koreny, ale pokud nemáme koren víry v Mahajanu, tedy v takovost, v jakožto vědomí bytosti, Dosažení budhoství dle učení tohoto traktátu nebude zaručeno nebo bude, nebude kompletní. Z hlediska tohoto traktátu pouze, jestliže poznáme vědomí bytostí jako takovost, Jakosto, jakožto opravdové soucno, pak koren ve víru v Mahajánu, neboli schopnost víry v Mahajánu, pak může dozrát. Čili víra, je v tomto smyslu to zrání víry je to, co umožňuje otevření se k Mahajáně. otevření se k Mahajáně ne jako něčemu, co je v protikladu s jiným učením, ale v Mahajáně velkému vozu jakožto eh, nic jiného než vědomí náš, bytosti, náš vě, Naše vědomí vědomí bytostí. Toto je Mahajána. Toto je velký vůz. A na základě, jedině na základě tohoto vozu eh, z hlediska tohoto traktátu je pak plné poznání budovství možné. Protože Toto vědomí bytostí v sobě obsahuje všechny potenciály. Všechny potenciály buď e, utrpení a všechny potenciály e, probuzení. Až do toho nejvyššího probuzení budhy. Proto toto vědomí bytostí, v toto vědomí bytostí je Velký vůz. Velký vůz umožňující osvobození všem bytostem bez výjimky. Teď výklad má pět částí. Účel sepsání traktátu, jeho souhrn, vysvětlení, praxe, víry a povzbuzení k praxi a její užitek. Já teď nebudu vysvětlovat, až budeme mít celek, až budete mít v ruce text, pak to bude jasné. Účel sepsání traktátu, čili první část. Otázka, jaké jsou důvody sepsání tohoto traktátu? Odpověď. Zase vše, co vznešená osobnost dělá, dělá na základu platných důvodů a příčin. Pokud platné důvody a příčiny nejsou, radši se zdrží dělání. To bychom se měli naučit. Čili účel sepsání tohoto traktátu. Autor Ašvagoša se rozhodl sepsat tento traktát, aby jakožto Bodhisattva pomohl nám bytostem ze stavu utrpení do stavu budhovství. A k tomu musí mít platný účel. Existuje osm důvodů. Za prvé, to je hlavní důvod, a všechny ostatní důvody jsou vlastně vysvětlení tohoto hlavního důvodu. Za prvé, zbavení bytostí všech druhů utrpení. Všech druhů utrpení. Hm? To je utrpení ať v osmičlené cestě se vysvětlí utrpení na základě osmi důvodů, někdy tři důvody utrpení, fyzické utrpení, změny, která utrpení na tom, že píme na štěstí, jestliže píme na štěstí, Jestliže stav, stav naplnění změní štěstí se stane neštěstí, to je též utrpení. A utrpení, to absolutní utrpení, které pozná jen důkladně jen ten, který opravdu bezprostředně poznal to, co je na druhé straně utrpení, tedy nirvána nebo takovost, a to je utrpení změny. Všechny stavy utrpení, zbavení bytostí všech druhů utrpení a dosažení absolutního štěstí, tedy probuzení neboli nirvány, jméno úctu a světský zisk nehledám. Aby jsme my, bytosti, mohli dosáhnout stavu probuzení, v zenových klášterech, jestli z vás někdo byl, většinou na stěně vysí pět vět, osm větrů, Vane vědomí se nehne. Co je to osm větru? Osm větru tím se, tím se tež říká světské fenomény. Světské fenomény je co? Světské fenomény, to je zisk a nezisk. Bytosti ve světě žijou v těchto osmi větrech a hýbou se ve smyslu těchto osmi větrů. To je zisk či nezisk, jméno či nejméno, eh, ne, dobré jméno či špatné jméno, eh, eh, sláva čili, či opak slávy a štěstí či opak štěstí, neštěstí. Toto je osm větrů, v kterých se hýbá si světské vědomí. A e, autor tohoto traktátu obzvláště zdůrazňuje, že on napsal tento traktát ne proto, aby, získal, aby něco získal ve světě, ne proto, aby e, získal e, světské štěstí, aby tento traktát napsal, musel eh, hodně hodně trpět, <laughs> jinak by něco podobného nikdy nesestavil. <laughs> A, eh, nejde mu o jménu, nejde mu o zisk ve světě, eh, nejde mu o slávu, ne, nejde mu o to, aby ho lidé chválili. I jde mu jen o to, aby zbavil nás bytosti všech druhů utrpení a abychom dosáhli to nejvyšší štěstí, což je štěstí probuzení ve smyslu tohoto traktátu. Smysl probuzení k čemu? Probuzení k opravdovému stavu věcí ve světě, k takovosti. Což je, dá se říci synonym mirvány, ale mirvány v nedualistickém pojetí. Za druhé poukázání na původní význam učení Tatágaty, aby ho bytosti správně chápali a přestali žít v klamu. Eh. Původní význam učení Tatágaty v tomto pojetí není nic jiného než původní stav nirvány, který je vlastní všem bytostem a který je v tomto smyslu vlastní našemu vědomí. Vědomí je základ jak utrpení, tak i nirvánického stavu, stavu nad utrpení. Čili význam učení tatágaty, učení tatágaty ve smyslu buddhovství, jakožto přirozeného stavu Všech bytostí. Na rozdíl od základního buddhismu, který učí dva druhy nirvány, to znamená nirvána se zbytkem a nirvána bez zbytku. Nirvána se zbytkem je ta nirvána, které dosáhne arahat. Buddha je tež arahat, ale a rahat, který dosahuje vševědomí, a rahat je ten, který doslova zabil všechny nečistoty vědomí. A rahat tím, že zabil všechny nečistoty vědomí, dosahuje místo. Má místo pět agregátů lpění, má pět agregátů osvobození. Agregát osvobození ve smyslu morality. A rahat je neschopen činit zlo. Agregát ve smyslu správné koncentrace. A rahat je ten, Jehož, jež neopouští stav uvědomění, koncentrovaného uvědomění. A rád je ten, jež jehož moudrost dozrála natolik, že jeho vědomí nepřipouští jakéhokoliv zašpinění. A rád je ten, jež dosáhl tělo osvobození, a znalost těla osvobození. Oproti tomu ten, který pěstuje cestu Bodhisattvu, dosahuje kai těla dharmy, které je základ těla všudy přítomného a vše jak už jsme se zmínili. V původním buddhismu tedy máme nirvánu se zbytkem, což je stav arahata, který dosáhl plné čistoty vědomí. A stav nirvány bez zbytku, to je stav arahata po smrti, který je nevysvětlitelný. Nedá se říct o něm mluvit ve smyslu jí soucna, nedá se o něm mluvit ani ve smyslu nejsoucna. Je třeba tento stav poznat a vše bude jasné. Teď v, oproti tomu v písmu eh, severního buddhizmu mluvíme o čtyřech druzích nirvány kromě těchto dvou základních, o přirozené mirování. Což je opravdový stav všech soucen ve světě. Ať jsme si toho vědomí, nebo ne. A tento přirozený stav všech soucen ve světě, který je nerozličný od původního významu učení Tatágaty, je možno dosáhnout, na základě praxe eh, a vňána. na základě praxe vědomí, které nenachází nikde příbytek. Nenachází nikde příbytek, znamená, nenachází příbytek ani v oku, ani v barvách, <coughs> ani v uchu, ani v, eh, ve zvucích a tak dále, ani ve vědomí, ani v objektech ve vědomí. Nikde nenachází příbytek, čili eh, je to stav vědomí které eh, může fungovat, fungovat, ale eh, na niče neulpívá. tedy... Eh, jak uvidíme v tomto traktátu, se tento stav nazývá původní probuzení. A toto původní probuzení je předpokladem vlastně praxe cesty k osvobození. jelikož si uvědomíme původní probuzení, uvědomíme si tež stav neprobuzení a toho, jak se stavu neprobuzení dosáhnout stavu perfektního probuzení, který je na základě hlubšího pochopení původního probuzení. Tím, jestliže se toto pochopení původního probuzení stane dokonalým na základě praxe, poznáme význam učení Tathágaty. za třetí setrvání bytostí její koreny dobra dozrály v nezvratné víře v mahajánu. Praxe Mhajány začíná tedy vírou. Vírou v takovost, vírou v takovost jakožto opravdový stav vědomí. Z hlediska graduální buddhismus, Mahajánový buddhismus, tedy zen hlavně, vysvětlujeme na základě postupného probuzení a okamžitého probuzení. Postupné probuzení a okamžité probuzení se vzájemně doplňují. Díky hlubšímu pochopení okamžitého eh, probuzení docházíme k hlubšímu pochopení eh, procesu probuzení. Čili... Eh, eh, Základ procesu probuzení začíná vírou, vírou v takovost. V Mahajánovém pojetí, obzvláště propracováno v chvájen, škole a tak dále, je nejprve bodhisattva praktikuje praxe víra, praxe víry je spojena, je deset praxí víry. Deset praxí víry vede ke stavu ustání. Stav ustání znamená ustání v čem? Ustání v procesu probuzeného vědomí. Jestliže ustaneme v procesu probuzeného vědomí, pochopíme probuzeného vědomí, pochopíme probuzenou praxi. Jestliže pochopíme probuzenou praxi, pochopíme tež, jak předat tuto probuzenou praxi pro dobro všech bytostí, a jestliže pochopíme, jak předat probuzenou praxi pro dobro všech bytostí, můžeme dosáhnout přímého poznání takovosti, které, která spočívá v tom, že vše, co poznáváme, poznáváme v rámci nedualistické jednoty. Z tohoto hlediska, tedy praxe víry, tak, jak je... Já to mám někde zapsaný. <laughs> Praxe víry v sobě zahrnuje nejenom víru, ale v sobě zahrnuje tež vlastně praxi uvědoměnosti, praxi úsilí, praxi moudrosti, praxi koncentrace, praxi neodvrácenosti se od našeho cíle. Já to mám někde zapsaný, ale nevím kde. Zkrátka praxe víry v sobě zahrnuje vlastně veškeré pozitivní faktory, které vedou do stavu probuzení. Jestliže tyto faktory máme, dosáhneme čeho? Dosáhneme probuzeného vědomí. Vlastně cesta bodisatvu není nic jiného, než Cesta probuzeného vědomí, body čita na základě víry. Jestliže tento stav probuzeného vědomí na základě víry bude mít stání, pak budeme jednat ve smyslu bodičita, jestliže jednáme ve smyslu bodičita, naučíme se jednat pro dobro všech bytostí. Rozdíl mezi cestou bodhisattvou a cestou arahatu spočívá právě zde, ač je to těžké pochopit. Ten, kdo je opravdový bodhisattva, jedná pro dobro všech bytostí a nevidí Dobro všech bytostí odděleně od svého vlastního dobra. To je cesta bodisatu. Čili ti, kteří už dozráli v praxe víry, aby dozráli i v praxi bodičita a tím pádem dosáhli. Přímého poznání cesty bodisatu Za čtvrté, podpora a povzbuzení bytosti s chabrým základem dobra v pěstování víry v Mahajánu. Co znamená, ti, vlastně třetí a čtvrtý důvod je jeden důvod, buď Povzbuzení těch, který, kterých kořeny dobra už dozrály. Kořeny dobra koreny dobra v základním buddhismu znamenají nelpění, nezlost a moudrost oproti kořenům zla. Který je právě opak, lpění, zloba a nevědomost. Ale v, v přeneseném smyslu, jelikož tyto tři koreny jsou základy všeho pozitivního, tak jakožto jejich protiklady jsou základy všeho negativního, v tomto smyslu koreny dobra se přeneseně znamená, Vlastně eh, dobro ve smyslu kusala znamená. Kusala znamená co? Jako, my překládáme jako dobro, ale kusela v podstatě znamená zdrav, zdravý stav a příhodný stav. Příhodný stav, který vede ke, eh, ke štěstí. čili jejich škoreny dobra dozrály, to znamená, že jejich praxe spojená s vírou má základ, že dosti silný, aby jejich bodičita, jejich, probuzená, jejich probuzené vědomí se stalo neodvratitelným, čili až do stavu budovství ho mohli praktikovat. Ti, jejich víra ještě nedozrála, to znamená s chabrým základem dobra, jelikož základ dobra je chabrý, tím pádem praxe víry, spojená se vlastně s všemi osvícenými praxemi, tež nedozrála ty, ty bytosti, aby mohli pěstovat dál v tom smyslu až v nich probuzené vědomí vyvstane a stane se základem jejich jednání. Za páté poukázání na prostředky pomoci, kterých se bytosti zbaví karmických překážek, aby dobře ochraňovali svou mysl, odstranili své probuzení a píchu a vymanili se tak z pastí bludu. pomoci, aby který z bytosti zbaví karmických překážek jak se bytosti zbaví karmických překážek tím že praktikují štědrost, tím že praktikují Morálnost tím, že praktikují meditaci, tím, že se v obzáště v Mahajánovém buddhismu tím uctíváním tří klenutů neboli buddhy, dármy, sanghy, tím, že si přiznají své zlé činy. A zpovídají se z nich, a tak dále. To jsou činnosti, které vedou k zbavení karmických překážek. Aby dobře ochraňovali svou mysl, to je začátek. Dobře ochraňovali svou mysl, dobře ochraňovali co, jakou mysl. čita. Jestliže se zbaví karmických překážek, budou schopni dobře ochraňovat svou mysl. Tak, aby se, stala, ne, aby se stala probuzenou myslí. A jestliže se mysl stane probuzenou myslí, pak odstraní poblouznění a píchu. Poblouznění a píchu to jsou základní zašpinění vědomí. Základní zašpinění vědomí je co? Je. Zloba, chtíč, nevědomí, pícha a pochyby a nesprávný názor. Zde poblouznění a pícha stojí pro pět prvních a vymanili se tak z pastí bludu. Z pastí bludu je z pastí nesprávných názorů. Nesprávných názorů je, je pět. Teď je radši nebudu vysvětlovat. Ne? E, satká jadity, začíná je satká jadity. znamená, že v těchto pěti agregátech, které, z kterých jsme složeni, se nachází jáství. Anta to znamená, že je extrém, extrémní názor, že existuje, existuje stále soucnu na tomto světě, anebo nihilistický názor, že po smrti neexistuje nic, a že vše, co zakousíme, co v tomto životě se stane naší zkušenosti, vše smrtí zmizí. Pak mičárdy ty setkáje pak síla vrata paramárša. To znamená nesprávný názor, že rituálem člověk může dosáhnout probuzení. Ale necháme to teď, aby jsme skončili. Za šesté vysvětlení praxe meditace utišení a vhledu aby se odstranili omily v myslích světských bytostí a násle dovníku dvou nižších ján dvě nižší jány to je jána eh, arahatu a jána budhu pro sebe eh, vozu jána znamená vůz bez vozu se nedostaneme k cíli hm? eh. Omily v myslích světských bytostí jsou jaké omily? Omily na základě lpění. Světské bytosti lpí a proto lpí na této existenci, lpí na eh, pomíjivém štěstí, proto. Eh, eh, Praxe, meditace, utišení a vhledu nemůže dojít k hlubším stavům. A omyl následovníků dvounějších Ján v tomto smyslu, smyslu Mahajány, je nedostatek soucitu. Díky nedostatku soucitu se nechucují světem a touží ponirováně. A e, jsou hostejní vůči utrpení světa. Zasedme vysvětlení meditace soustřednění, založené na rozpomínání se budhových cností, díky které se bytosti zrodí v přítomnosti budhy a jejich vědomí neodvratně se trvá v pevné víře. To je praxe čisté země, založená na kultu, obzvláště kultu Budhy Amitabhi, v sukhavati v, v, v západním nebi nebo zemi, jelikož bytosti Stále si opakují cnosti a jméno tohoto budy nebo různých budů. Každý budha i každý bodhisattva postupem času, jestliže jeho praxe uspívá, si vytváří čistou zemi. To je neodličná část bodhisatovské praxe. A tím, že si stále zpřítomňuje tuto čistou zemi opakováním jmén, jména Budhy a tak dále, obzvláště Budhy Amitáby, což znamená Budha nezměrného světla, který je v čisté zemi na západě, se nakonec, Zrodí v této zemi a tím se zbaví karmických překážek a budou v přítomnosti eh, takovosti těla dharmy. A v tomto stavu eh, stav budouství eh, už je zaručen. Za osmé poukázání na prospěšnost učení tohoto traktátu a pozbuzení k praxi. Hm? To, je, to je osm účelů sepsání traktátu. P prospěšnost učení tohoto traktátu. Hm? Prospěšnost učení tohoto traktátu. Co je prospěšnost učení tohoto traktátu? Objasníme. <laughs> Příští týden. Ale zdá se mi, mám takový dojem, že materiálu je příliš moc. A I kdybychom se snažili, jak snažili, nedostaneme se ani v deseti hodinách do, do čtvrtky do pětiny traktátu. Tak já asi co udělám, že vysvětlím, v hlavních bodech hm? ne slovo po slovu, ale asi v hlavních bodech ty nejdůležitější aspekty tohoto traktátu. A uděláme to na základě textu, který eh, příští hodinu bychom měli rozdat. Hm? A tento text je obzvláště bohatý různým členěním. Hm? Proto já sám to musím číst xkrát, abych to členění pochopil a mám k dispozici komentáře a tak dále. A vy, který k dispozici komentáře nemáte, to členění textu, asi pro vás bude absolutní džungle je, je důležité, aby ten text byl pak můžu ukazovat na to. Po případě vezmeme nějakou, nějakou tabuli a já to na tabuli pak narýsuju všechny ty souvislosti, jak na sebe navazují. Jinak dojem bude zkreslený. Obsah dnešního pojednání, doufám, že dojem není zkreslený. <laughs> je to jasné, o čem se mluvil. To není tak těžké pochopit. A to, co jsem vysvětloval, je, vlastně se nedá striktně oddělit od toho, co následuje. A to, co následuje, jak už jsem řekl, to je mnoho, mnoho kategorií, které na sebe navazují. A ty kategorie eh, můžeme jedině vysvětlit na základě toho, že budete mít text vruce, ne. tak zruce, eh, jinak Tak čas jsme pretáhli, tak pro dobro všech bytostí předáme zásluhy. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam, sabbe deva anumodantu sabasampatisidya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam, sabbe bhuta anumodantu sabasampatisidya. Eta vata cha mehi sampadam punya sampadam, sabbe satta anumodantu sabasampatisidya. Aka satta chbumattha. Deva Naga Mahidika Punyanta Anumoditva Chiramrakantu Lukasasana Aka Satta Chavumattha Deva Naga Mahidika Punyanta Anumoditva Chiramrakantu Desana Aka Satta Chavumattha Deva Naga Mahidika Punyanta Anumoditva Chiramrakantu Tumampara Sabitiyo Viva Jantu sabha augo vinasatu mātē bhavat tvantarāyu Suki digghāyuko bhava bhavatu sabamangalaṁ rakantu sabadēvatā saba buddha anubhāvena sabadha mānaṁ bhāvena saba saṅgāna anubhāvena sada suti, bhavantu te devo kālēna sasa sampatti votu cha pīto bhavatu lōkō cha bhavatu ko